Він із синами Автоліка раз полював на Парнасі. Був це отець його матері, що між людей вирізнявся клятвопорушенням, й злодійством Це все від Гермеса мав він. Годив йому тим, що скозляти овечок жертовні стег напалив, і Гермес був у всьому до нього прихильний. Саме тоді на Ітаку родючу Автолік приїхав як його рідна дочка породила Лаертові сина. Після вечері назвала його на ім'я Евріклея і, на коліна поклавши, йому немовлятко сказала «Винайди сам ти імення Автоліку, те, яке хотів би сину віддати своєї дочки, що його так жадав ти». Відповідаючи їй, озвався автолік і мовив. «Зятю і доню моя, назвіть немовля, як скажу я. Їдучи у вашу країну, по всій землі многоплідній, чоловікам, багатьом і жінкам одворотний був досі. Зветься нехай Одіссей, одворотний. Коли ж підросте він, та в материнську велику оселю до мене приїде, аж на Парнас, де коштовні я скарби свої зберігаю, дам я дарунки йому, і він радіючи рушить додому. От Одісей і приїхав по ці подарунки славетні. Дуже гостинно автолік синами прийняв Одісея. Щиро й руками вони його й словом ласкавим вітали, а амфітея, бабуня, по матері, внука обнявши голову ніжною, і очі ясні цілувала. Сам же автолік, синів своїх, гожих, гукнувши, звелів їм приготувати обід, і вони послухали раду. Митью пригнали гладкого, вола п'ятилітнього споля. Шкуру всю геть облупили, а тушу почетвертували, та, нарувавши рубавши кусків, на роженна стромили їх ловко, вміло підсмажили м'ясо і на частки дрібні поділили. Потім усі цілий день, аж до самого заходу сонця, учту справляли, і ніхто не був на тій учті забутий. Сонце тим часом зайшло, і темрява все огорнула, всі полягали тоді, щоб сну споживати дарунки. Ледве з досвітньої мли, заясніла Еос розоперста, вибігли гончі собаки, і сини всі автоліка вийшли на полювання. І з ними тоді й Одісей богосвітлий вийшов на влови. Спялись на стрімкі верховини Парнасу, лісом укриті, Невдовзі дійшли до ущелин тінистих. От як промінням новим уже сонце осяюло ниви, Випливши з глибокоплинного плеса ріки океану, Вийшли мисливці тоді до долини. Попереду бігли пси по слідах, а за ними... Сини йшли автоліка юні на полювання, далі йшов одісей Богосвітлий, ближче до псів, потрясаючи списом своїм довготінним. З лігвом у хащах густих там ховався кабан величезний, їх не проймала ні вогка, вітрів буревійних потужність, ані сягало їх сонця яскравого світла проміння. Не проникали й дощі поміж них гущиною такою. Віття сплилося, і листя велика там купа лежала. Тупіт і гоміндуцький, і гавкіт собачий навколо. Все наближалось до вепра, і з хащі він вийшов назустріч, весь наїжачив хребет свій та, блиснувши дико очима, став перед ними із списом довженним в могутній правиці Кинувся перший на вепра того Одісей, щоб звалити звіра відразу. Раніше кабан противстиг його вдарить вище коліна і вихопив іклами м'яса чимало. З боку рвонувши, тому живі кості усе ж не торкнув він.